Він впав на підлогу і ридав. З його вуст злітали прокльони, страшні слова. «Зупиніться, сину!» – вигукнув отець Василій. «Що ви робите?» «Невже ж таки ваша віра така слабка?» «Це випробування вам обом, аби ви остаточно обоє повернулися до Бога». «Прочитайте молитву. Ви щойно согрішили». Ворог лише чекав, щоб ви себе відкрили розпачем і гнівом. Вони, он, обступили вас, як сарана. Отець перехрестив Василя і проказав, «Іменем Ісуса Христа відійди, плем'я темне! Ця душа вам не належить, і ви її ніколи не здобудете». Василь тої ж миті відчув полегкість, звівся на рівні, але ним водило безсилля. «Гомоніцці, Василю, я знаю ваш біль, я пережив не менше. Знаю, що таке кохання і що таке втрата. Вродливе лице отця Василія стало задумливим і ніжним». Василь мовчки дивився на нього. Він ніколи не розповідав йому про своє особисте життя. Так, мов би, усе земне оминуло його. Мою дружину закатували більшовики. Сказали земляки, що її кинули у велетенську яму, куди кидали закатованих. А я відчував її живою. Став розшукувати її після першого заслання – а тут мене знову посадили. Та й монаший чин прийняв. Тепер дорога до неї мені відрізана. Вона жива. Але що я можу їй дати? Лише роз'ятрену душу. Мою родину, батька, матір, братів, сестер знищили. Я один як перст. Але вони мене не зламали. Я не боюся смерті. Страшна погибель духовна, у яку кинуто наш народ. Якщо повернуся, віддам усі сили на алтар України, щоб вирвати її з московського ярма. Допоки в Україні панує більшовицько-імперська церква, доти будемо рабами. Христова церква має служити Богові, а не великому государству, собирателю земель чужих. Це гріх, і він діється і на нашій землі. Отець Василій вмовк, а потім знову озвався по довгій хвилі. Моліться, брате, не дозволяйте бісові гніву, Заволодіти вами. Не забувайте на станови святого апостола Павла. Днівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Ви ж уже знаєте, що лукаве плем'я лише й чекає, аби ми відкрили себе для них через гнів, Печаль, тугу, поятику, блуд. І пролізти у нашу душу, як злодій у хату. Запам'ятайте, що я вам скажу. Це дівчина ваша і лише ваша. Душа її хоча і в неволі, але заповнена вами. Любить і ждатиме лише вас. Ті слова опалили Василя. Він озвався вже рівнішим голосом, хоча все у ньому вібрувало. Що вже може бути в нас доброго? Від однієї думки, що її хтось обнімає, цілує, пестить божеволієм. Не думайте про те. Той, хто її так домагався, теж зачаклований, напоєний мольфою. Йому не дозволено її любити і пестити. Щойно наблизиться, як відкидає його. Він не матиме з нею жодної інтимної миті. Вона прийде до вас такою, як і була. І більше я нічого вам не скажу. І так сказав забагато. Лягаємо спочивати. Василь в оцепінінні дивився на отця. Останні слова не менше виразили його, ніж те, що прозвучало раніше, і що так вивело його з рівноваги. Був запальним, навіть вибуховним. Думав про Марію щомиті, обнімав її, пестив, стискав ночами подушку і стогнав. Молода навіжена сила розгойдувала його виснажено, однак зголодніло на ласку і ніжність плоть. За стіною почувся стук. То Дмитро і Гліб побажали їм доброї ночі. Отець Василій помолився і знову ліг. Повіки склеювалися. Хтось сяйливий і безмежно добрий став поруч і проказав. Пішли. «Хто ти і звідки?» – запитав те, що його було навчено запитувати у подібній ситуації. Ягонець щасливої небесної України. Сьогодні тобі дозволено відвідати її. Ти здобув це право своїм християнським подвигом і муками, в яких очистився. І вони рушили так, як і перше. Знову зупинилися над Печерською Лаврою і пішли сейливим коридором, що тягнувся в небо. Он там сейливий гонець показав на місцину неподалік золотоверхих куполів, Зводять велетенське капище. Поглянь, уже рівняють пагорба. Уже готують сідало для матки. Чи ж можна завадити їм це зробити? Ти міряєш усе мірками людськими. Є закон, який ми не можемо порушити. То лише князь світу його порушує. Він не волить, нав'язує, диктує. Штовхає людину на всяке зло Чи ж є інші ворота в Господній світ? Запитав отець Василій Є, почув у відповідь Їх кілька Можемо піти через Єрусалим Але ж тобі наймиліші ці ворота Шлях на схід нагадував зелений коридор, обіч якого росли тополі, мальви, квітучі кущі, які Василій бачив уперше. Від них ішов тонкий ніжний аромат. Дорога вивела їх до брами. Годі було збагнути, з чого вони, ті пишні різьблені ворота, від яких ішло кудись сяйву вгору і невідомо, де закінчувалося. Матеріал нагадував золото, срібло і кришталь водночас. Коло них стояли вродливі парубки, стражі у дивовижних строях, золотих шароварах, срібних каптанах, гаптованих ніжною мережкою сорочках. Вони привітно усміхалися до отця Василія і вклонилися. «Уклін тобі, щаслива Україна!» – сказав розчулино отець. «І вам, діти Христові, діти любові і світла!» Він теж шанобливо схилив голову. «Вітаємо й тебе, великий українцю!» – відповіли привітно. Нехай тобі воздається за твою любов до Бога, за любов до стражденного краю, за твої страждання. Брама відчинилася, отець Василій не втримався від захвату і ойкнув. Він побачив трави у пояс, квіти, кущі, дерева. В вулиці не наче хтось виставив килимами квітів, і зелено-синіми травами. Тут теж ціли рожі, мальви, стояли дивні дерева, на яких був квіт і пліт водночас. Кущі і квіти розливали такий аромат, що годі було передати те словами. Повітря текло цілющою силою. Воно мало блакитно-срібний колір. Василій відчув, як воно розливалося по жилах і виповнювало його, знімало недавнє безсилля. Кругом шугали пташки, їх була сила селена. Вони співали, витьохкували, розливали такі радісні пісні, що Василію й самому захотілося заспівати. Довго вивчав їх. Тут були сині кольору пролісків, бускові, золотопері, були схожі на ластівок, лебедів, соловейків, лелек, зозуль. Але були і не схожі на земних птахів. Усі вони розсівали невимовну радість. Отець Василій побачив вулицю і завмер. Вона так нагадувала йому сільську, яких багато в Україні. Але було в ній усе довершене і прекрасне. Жодне дворище не схоже на попереднє. Побачив білі величезні хати з ганками, віконницями і жовтими призбами. Були тут і дерев'яні з розкішними терасами, різьбленими східцями, були й палаци дивовижної архітектури. Двори ще утопали в садах і велетенських квітах, що сягали покрівлі будинків. Побачив отець Василій і городи, на яких росли овочі, яких бачив уперше. Однак встиг помітити і земні гарбузи, кавуни, помідори, дині, огірки. Його погляд перечепився за річечку, що зеленою підковою текла поміж густих трав та верб. Те нагадало йому тихоплинні річки в рідному краї. Річечка світилася до самісінького дна, у ній аж кишило рибою. А потім наткнувся на озеро з блакитною водою. Тому би впав уламок неба, у ньому купалися діти, голісінькі, як янголята, плескалися в долоньки, занурювалися на дно, а потім знову здіймалися на поверхню тієї блакиті. Зрозумів, що у цій воді втопитися не можна, бо тут відсутня смерть. Усі стихії були підвладні людині як колись Адамові. За озером таємниче тиха встав, яких було колись в Україні земній багато, і їх висушували і знищували. Він нагадував зелене всевидяще око. Рослини подалік, дуби велити, клени, Калина, якісь незнані кущі, на яких співали птиці голосами земних солов'їв, зозуль, горлиць. І ще якісь писки передзвони творили неповторні пташині хорали. Став був покритий лататям, білими, жовтими і якимись бузковими лілеями. По них стрибали крихітні пташечки і співали ніжними тонкими голосами. Те нагадувало кришталевий передзвін. Зусібіч став обступив очерет, а біля берега, прив'язані до верб, стояли лодії. Ми забрали сюди те, що знищено і понищено у вас. Почув отець Василій десь поруч. Аж задихався от того надміру почуттів, вражень, краси, любові, щастя, якими було наповнене тут все.